Déu-n'hi, Lloret, encara les que hi ha. Comencem avui. Dia 17, dissabte, Prats de Molló. A les 11 i a les 19 hi ha la Milenària. A l'Esquirol, a les 17 i als Lluïsos de Taradell. A Llençà, a les 18, la ciutat de Girona. A la Bisbal d'Empordà és festa major. A les 18, 30 hi ha la Bisbal jove. A Lloret de Mar, a les 22, la principal del Llobregat. A Olot, al Firal. A les 22, la Copla Osona. Canet de Mar, a les 22, 15, la Marinada. A Begur. A les 22.30 la Baix Empordà. A Coll Lliure matí i tarda a la Tres Vents. I a Sant Privat d'en Bas matí i tarda la Principal d'Olot. a demà diumenge dia 18. A Sant Hilari s'acalm hi ha una pleca a les 10.30 i a les 16.30. Amb l'escop la ciutat de Girona, flama de Farners i principal de Cassà A Taradell a les 11.30 la Genissenca. A Lliure a les 12.30 i a les 16 la Sol de Banyuls. A Sant Martí s'esguerrigola... Perdó, Sant Martí Sesgaioles, a les 13, els Lluïsos de Taradell. A Caralps, a les 16, la ciutat de Manresa. Això Sant Joan de Pla de Cors, a les 17, la principal del Rosselló. A Sant Joan de les Abadeses, a les 18, la Foment del Montgrí. A Santa Maria a la Mar, a les 18, la Tres Vents. A Besalú, a les 18, 30, la Marinada. A Santa Maria de Palau Tordera, a les 18:30, la Nova Vallès. A Muià, a les 19, els Lluïsos de Taradell. A Arenys de Munt, a les 19.30, la Vila Dolesa. A Blanes, a les 19.30, no ens marquen la Copla. A Calella, a les 19.30, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A la Seu d'Urgell, a les 19.30, la Juvenívola de Gramunt. A Pineda de Mar, a les 19.30, la Geni A Sant Pol de Mar, a les 19.30, la Sabadell. A Palamós, a les 20, la Contemporània. A Premià de Dalt, a les 20, la principal de Terrassa. A Mollet del Vallès, a les 20, la juvenívola de Sabadell. A Calonge i Sant Antoni, a les 22, la principal de Banyoles. A Ribes de Freser, a les 22.30, la Marinada. A Sant Privat d'En Bas Matí i Tarda, la principal d'Olot. A Garriguella, a la tarda, la principal de Porqueres. Anem a dilluns, dia 19, a Formigueres, a les 17, la Tres Vents. A Mollet del Vallès, a les 19, la ciutat de Terrassa. A Perpinyà, a les 21, no ens marquen la Copla. A Santa Coloma de Farners, a les 22, la Flama de Farners. A Bulpallac, matí i tarda, la Bisbal Jove. A Gironella, la tarda, la Salvatana. I també hi haurà concert i ball. Passem a dimarts, dia 20. A Llefranc, a les 19, la Flama de Farners. A Santa Coloma de Caral, a les 20, la Salvatana. També hi haurà concert i ball. Al Boló, a a les 21, a la principal, del Rosselló. A Sant Cebrià del Rosselló, les 21 a les Tres Vents. A Llanars no ens marquen l'hora, però sí la Copla, la principal de la Bisbal. a dimecres, dia 21. A Castelló d'Empúries, a les 22, de ciutat de Terrassa. A l'Escala, a les 22, els lluisos de Taradell. A Mata de Pere, a les 22, de principal de Terrassa. A Palamós, a les 22, la Tres Vents. A Tossa de Mar, a les 22, la ciutat de Girona. A Puigcerdà, a les 22, la Salvatana i, sembla que hi haurà també, concert. Eh, anem a dijous, dia 22, a Llanars, a les 18, la principal de la Bisbal. A Arenys de Mar, a les 19.30, la Premià. A Calonj i Sant Antoni, a les 22, la ciutat de Girona. A Llançà, a les 22, la Vila de la Jonquera. A de Mar a les 22, la Marinada. A Taradella, a la Tarda, la Maravella i també hi haurà concert. A divendres, dia 23, a Ripoll, a les 18.30, la ciutat de Girona i la Tres Vents. A Sant Hilari s'acalma, a les 19, la Flama de Farners. A Cadaqués, a les 19, no ens marquen la Copla. A Argelers, a les 21, la principal del Rosselló. A Figueres, a les 22, la principal d'Olot. A Olot, eh, veiem, si sí, continuem... A divendres, dia 23, sí... A Olota, a les 22, els russinyolets. Aquí a Palafrugell, a les 22, la Baix Empordà. A Premià de Mar, a les 22, la Marinada. A Sant Feliu de Guíxols, a les 22.15, la principal de Banyoles. I a Balanyà, a la nit, la Salvatana. I a la tarda hi haurà concert. I en aquí, a la nostra vila, divendres 23 d'agost, a les 22 hores, a Plaça Nova, amb la Baix Empordà, hi haurà aquestes sardanes. Somni de Manel Sederra i Puig Ferrer. Florida joventut d'en Frederic Sirés, essència de plec de l'Enric Cortí, Girona i Mada d'en Vicenç Bou, la plec de l'amor d'en Ricard Sau i Breda artesana d'en Francesc, Mas i Ros. Això és tot el que hi ha. De nhi duret, també. Encara encara hem anat una miqueta de baixa, però no gaire, no gaire. Bé, comencem la primera sardana d'avui. Avui escoltarem una sardana d'en Ricard Viladesau que la va dedicar a Sant Hilari, i amb unes melodies eh, d'una cançó que cantaven la coral mixta dels Nois Alegres. El títol d'aquesta sardana és Hilarienca, la interpreta la Cople dels mongrins. i aquesta sardana la Maria Bosch, la Maria Prada, la diga al seu fill, en, en Miquel Prada. Escoltem, doncs, Hilarienca, Cople els mongrins. L'escoltat i l'arienca d'en Ricard Viladesau per la cobla Els Mongrins anava dedicada a en Miquel Prada de part de la seva mare, de la Maria, Maria Bosch. Ara escoltarem a la cobla marinada amb una sardana que em va demanar en Jesús, l'amic Jesús, la setmana passada, una sardana d'en de Joan Lázaro i Costa, porta per nom Capital del Cava. Usul title cupla marinada amb una sardana d'En Joan Lázaro i Costa, que me l'havia demanat l'amic Jesús la setmana passada, capital d'El Cava, una sardana molt bonica també. Fem una petita pausa, una mica de publicitat i ara tornem. Serveix punlix d'informació local de Ràdio Palafrugell, activitats previstes a l'agenda cultural. Dissabte dia 17 d'agost. A les 10 del matí, a l'església de Palafruixell, visita guiada a l'església en Josep Maria Canès Garcia. a partir de 8 anys. Festa del barri de Sant Roc, de Calella, 10 del matí, concurs de pesca a les 12 del migdia, divertiments de platja, 18 18:30 hores, sardanes amb la cobla Baix Empordà, a les 20:30 missa i a les 22:30 hores, ball, organitza Associació de Veïns i Amics de Sant Roc. Cinema Teatre Municipal de Palafruixell, 17.30 hores, projecció de la pel·lícula Toy Story 4. A les 19.30, Un verano en Ibiza, versió original subtitulada, i a les 22 hores es projectarà El peral salvaje. A Llafranc, a les 18 hores, classe de ball swing, organitzat per l'Associació d'Amics i Veïns de Llafranc. Museu del Suro, 18 hores, taller familiar de bixoteria en Suro a partir de 3 anys. De 18 a 24 hores, centre de la vila, mercat d'estiu, organitza oxigen, Agrupació, Comerç i Negoci de Palafrugell. I a les 21 hores, al Jardin Sec Roig, la família del Super3. És un servei públic d'informació local de Ràdio Palafrugell. Comercial Empordanesa del Motor, taller oficial Fiat, carrer Clavé 17 de Palafrugell.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 amb una, una sardana d'en Ricard Viladassau, -de que me la va demanar l'amic Josep Baquer la setmana passada. Es tracta de la sardana Armínia i en Josep la dedica a tots els sardanistes. Armínia, d'en Ricard Viladassau, -de l'escoltarem per la principal de la Bisbal. he aquesta sardana d'en Ricard Viladassau com l'havia demanat l'amic Josep Baquer que l'ha dedicada a tots els sardanistes Armínia d'en Ricard Viladassau i l'ha interpretat la copla principal de la Bisbal. i ara amb el vostre permís o no em dedicaré una sardana a mi, a mi mateix fa riure? doncs poder sí o poder no i us diré el per què evidentment a les 4 de la tarda farà anys que la meva mare em va treure de la seva panxa, em va expulsar de la seva panxa. A les 4 de la tarda. O sigui, avui és el meu aniversari. Per tant, m'he permès de posar una sardana que l'amic, el malagonyat amic Josep Castells, la va demanar en a en Sigfried Galvany, sardana, que em fes una sardana per mi. I ell mateix la va titular, l'amic Josep Castells, amb el títol d'homenatge a Jordi Morell. És la copa dels mongrins, aquesta sardana d'en Sigfrid Galvany, que amb el vostre permís me la dedico a mi. copplo el mongrins que ens ha interpretat aquesta sardana que l'amic Josep Castells la va demanar en en Frit que al bany però la fes per mi i el títol li va posar en Josep mateix. A mi no és no és que em acabés d'agradar, però bueno. ell el va triar homenatge a Jordi Morell i la vaig enregistrar jo mateix. no està enregistrada. La tinc jo perquè vaig parlar amb els mongrins em van dir que inés, i en allà un ensegen, en un local de la Bisbal doncs jo amb el meu minidisc i un parell de micros en allà eh, van fer una petita prova i quan van estar, el director va donar instruccions al, al vent de darrere, diguéssim, al, al fort eh, i llavors va dir, si vols ja pots, ja pots gravar sí, sí, vaig gravar-ho tot d'una tirada i francament, francament, estic molt content de com va quedar amb, amb un minidisc i un prell de, mic, de micros en allà i tot la mare de bé bé, aquesta sardana homenatge, homenatge a Jordi Morell que és el títol que va posar l'amic Josep Castells escolta'm ara a la principal de Palafrugell no, no, no, no ens moquem en mitja màniga eh? la principal de Palafrugell els d'edat recordaran que li dèiem la veia perquè hi havia la primavera i la principal de Palafrugell que era la veia doncs escoltem a la principal de Palafrugell amb una sardana del compositor Fornells. Mm, va dedicada a la Rosell i Zern. El títol, Heroica. Una sardana que ja l'heu sentit, heu sentit eh, amb la qualitat que es va enregistrar en el seu temps. Heroica del compositor Fornells per la principal de Pala Frugell. Suposo, Roser, que t'haurà agradat, almenys, per recordar aquell temps. Fem una mica de publicitat, perquè estem a 20, a 19 minuts per les 11. Ara tornem. Peixos Cala Paquita, a Montràs. Servei de fleca i peixeteria tant al matí com a la tarda. el carrer Torre Junama 53, ben bé al costat de l'estanc de Montras.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 solemne amb la coral de Cursà, 17:30, sessió infantil amb Teatre de Contacte. A més, hi haurà chocolatada amb malindros i a les 19 hores, sardanes amb la copla L'Arbucienka. Organitza Ajuntament de Torrent amb la participació dels joves del poble. Dissabte i diumenge, 24 i 25 d'agost, vinde a gaudir de la Festa Major de Torrent. Tots els actes són gratuïts. Festa Major. Bé, nosaltres continuem, continuem amb més sardanes, estem a 18 minuts, 17 i mig, per arribar a les 11. Alba i Maria és una sardana d'en Jesús Bosch. L'escoltarem interpretada per la Copla Flama de Farners. escoltats a la Copla Flama de Farners amb aquesta sardana d'en Jesús, Bosch, Alba i Maria i ara escoltarem els mongrins altra vegada, però aquesta vegada amb una sardana d'en Josep Maria Roglan una sardana que porta per nom un indret que no sé si pertany, ens pertany aquí a Palafrugell o a Palamós Illes Formigues és d'en Josep Maria Roglan i són els mongrins del coplaux Mongrins que ens ha interpretat aquesta sardana en Josep Maria Roglan, Illes Formigues. I ara escoltarem a la Bisbal, la principal de la Bisbal amb una sardana d'en Jaume Bonaterra Una sardana que porta per nom Aurelia Hem escoltat Aurelia una sardana de Jaume Bonaterra l'ha interpretar la, la copla, la principal de la Bisbal. I acabarem en part d'una sardana que ens interpreta la principal d'Olot. És d' Pere obert i porta per nom Sant Ferriol. no tenim temps per més dissabte que ve la posarem sencera per què no? Sant Ferriol, tempera obert per la principal d'Olot. Hem de posar puny final aquests sardanes a la costa d'avui dissabte dia 17 d'agost de l'any 2019 us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell no marxeu, ara les notícies de Catalunya Ràdio i després després més ràdio palafrugir. Adeu-siau amics Catalunya Ràdio les notícies de les 11.